Okay. välkomna till podcast nummer två tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre är det, tre okay, det är två, tre tre tre tre tre tre Man kan tre tre det. Du är också blond. tre tre tre tre tre är tre fake, tre tre tre är det, vet du. Det är inte lätt tre tre är tre tre tre tre tre tre jag tror jag somnade under lektionen idag typ så här fyra gånger och jag har mens och ont över ont överallt och jag är inte hungrig. Och... Det är så här riktigt klagadag. Jag känner det som. Ja, känner du också det? Det här kändes som en riktig måndag morgon, du vet. Ja, det är det. Allvarligt. Det är bara piss. Till och med min katt så besviken ut när han vaknade i morse. Jag bara, I feel you, I feel you. Mm -hmm nej, I feel så yes, kan jag säga. Men han, han är den, du vet, jag är den där som sätter mig upp, tittar in i väggen i typ två minuter, sen långsamt rör jag, rör jag mig mot sminkbordet. Och katten var likadant, så att oss stirrar in i väggen och bara skjut mig, skjut mig. Det är det man tänker på på morgonen. Ja. för jag. Nej för Hela dagen kunde man klara sig från alltså. Jag bror, alltså oh, Jag försöker sluta röka, så jag är inte rökt på uh, sju dagar nu. Oj, och det är så här. Jag blir uppretad av varm, var minsta lilla grej. Har du, har du kört det där pest- eller kolera-leken cool, förut förresten? Heter du kolera? Pest eller kolera? Kolera. Precis. När man får välja mellan två olika, olika scenarion. Och båda ja. är liksom... Kolera. Nej, pest eller kolera. Ja. ja. Båda lika hemska liksom. Ja, precis. Jag har inte haft dem, så jag, jag vet inte men Säkert. hm Ja. Okej, okay, okej. Okay, kolla den här. Du får aldrig mer besöka en ny plats. Eller aldrig mer lära känna en ny person. Vad väljer du? Oh shit. Uh. <laughs> Gud vad svårt. Alltså, jag, jag älskar. Jag har, jag har så många bra vänner. Så jag väljer nog att aldrig lära känna någon person. Mm, det är sant. Alltså, det, det är svår. Ja. För jag, jag, jag vill utforska. Jag vill se världen. Mm. Den, den här ja. Äh, välj mellan att amputera valfitt finger. Eller byta namn till villig tvättbjörn. Och ständigt presentera dig som det. Jag ska amputera ett finger Fast det, det låter lite hipster <laughs> <laughs> Gud Nej fan jag skulle amputera bort min Lillfingret ja, har jag Ja jag tror jag det Också lillfingret Ja för Man det vill ju kunna lite. peka fingret på någon Man vill kunna peka på någon Så. Ja jo man vill Men jag, jag skulle nog lille, Men jag skulle nog också göra det tror jag Ja men vad är jag med? Mm. Var kan jag ha så plastfinger. Det är bra. Okej. Okay. <tryck> eh. Okej, okay, här är en. Här är en liten näst. Jag... När men. Om du får välja en. Du får bara välja en. Att, att aldrig få utlösning vid sex. Eller att få utlösning efter fyra sekunder varje gång. Utlösning får jag inte direkt... Nej, men alltså, jag kommer då. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Alltså, komma... Eh, vad sa du nu? Okej. Okay. Eh, att aldrig komma vid sex. Aldrig, ja. Eller att komma var fjärde sekund. Då skulle jag nog välja att aldrig komma. Mm. Alltså, man kan ju... Ja, fixa det på andra. <laughs> jag vet inte faktiskt inte hur det är... Vet, ja. eftersom du, ja du vet ju ja jag vet allt om det <skratt> experience. nästan säger vi Hoppas det. jag vet allt jag. <skratt> alltså den här förstår inte jag kolla, skulle du helst vakna tio år äldre imorgon. eller vara tvungen att döda alla taxar du ser i resten av ditt liv med dina bara händer För att döda en, döda en hund jag skulle, jag skulle vakna upp tio år äldre. Det låter ju helt jävla. För jag skulle aldrig kunna skada ett Det skulle inte jag heller kunna göra. Mm -mm. Jag, jag, jag är för känslig. Vi pratade om det i skolan idag. Att inte, alltså att Facebook egentligen håller på att dö ut. Det är sant. Det är sant. Det är sant. Det är sant. Mm. Låt henne. Nej, men alltså, jag menar. Alltså ungdomar, de använder ju typ inte Facebook lika mycket. Jag menar, det känns inte lika roligt när liksom, äldre har tagit plats. Nej. Det känns som att det är liksom för äldre människor nu. Det känns inte fräscht direkt. Som Och sen så postar folk bara typ så här, vines och bilder och skit. Det var, egentligen så var det ju till för att man liksom skulle hålla kontakt med kompisar. Men nu är det mest bara liksom. Lajka min sida! Nej, och på tal om det så tycker jag att ni alla ska eh, kolla på mina nya covers jag har gjort. Mm. Äh, jag ska spela ja. in ett eh, två, två stycken när jag spelat in. De finns min, eh, YouTube, eh, på min YouTube-sida. Hur det nu. Jag har bara suttit ner med. Nej, jag gjorde det ni igår på mm. Wake Me Up med Avicii. Nej, det var riktigt. Måste jag... Ja, alltså jag har gjort den innan, men den var ju den var inte. Det var inte hela låten. Nej. Nej, men fan, jag får kolla på det sen. gör det och sen tycker jag att andra ska kolla också make sure to subscribe and like like my facebook page Oh, and that. That. And everything there. allt och allt och allt och allt och allt och allt och allt är allt och allt och allt och allt och jag vet Jag skulle nog... Eh... Alltså, jag vet inte. För är man förlorar man kan man fortfarande kolla på Hamlet med och madder och garvar röven av sig. Men... Är man förlorar man så kan man inte liksom göra saker. Jag skulle bara ligga och ruttna och bli fet. Jag kan inte... Mm. Jag vet inte. Det, det är liksom... Alltså där, ja, där, ja, nej jag Nej, jag skulle fan valt att bli blind. Ja, jag skulle nog bli... Alltså, gud, nej är jag vet inte. Förlora båda armarna eller båda benen. oh my god. Jag skulle ta båda benen. Benen? Ja, det kan man fixa sådana här... Mm, okay. Amputerings... Ja, precis. Okej. Okay. Eh, vad tänkte jag på? Men oh my god. De kom, alltså, jag spelar in en podcast. Kom inte in. Alltså det är en familj som måste lära er. Åh. Oh. Ursäkta, ja. jag har PMS. Nej, det har jag inte. Jag, jag har mens bara. <laughs> We girls are the only ones who Jag blir så jävla förbannad när jag har mens. Uh, oh. Jag försöka att... Uh... I know the feeling, girl. Fast jag vet kanske inte exakt lika mycket vet man aldrig. Ja, det är sant. Åh, gud. Och, var vad var det Jag vet inte. Alltså, jag, jag har varit det. så sjukt konstig idag. Jag känner inte en mig själv. Det är som ett monster av mig själv. Oh, damn. Oh, god! <laughs> <laughs> <laughs> vad? Jag vet inte. Ja, så vad ska du göra i helgen? Ehm. Um, nej, jag vet inte. Jag har inga, inga idéer faktiskt. i halv vad är hel vilken dag är det idag? Det är tisdag. Tisdag, vad fan? Jag bestämmer vad jag ska göra på fredag på fredag du. Typ. Vad ska du göra på fredag? Du bestämmer jag på fredag. Annatings här. Ehm. Hmm. Okej okay. Skulle du helst arbeta gratis I två år Eller aldrig mer på Äta fast föda mm. Mm. Gratis i ett år Skulle jag jobba Det skulle jag nog göra. Men soppa är jävligt gott mm. Alltså <laughs> Vad smal man skulle bli. Ja men fine. fine ja. Jag skulle bli. Men alltså i resten av mitt liv. Ja ah, det är så. Pizza är ju liksom. Det är ju jävligt jävligt jävligt ja, Jag är så mycket pizza Så, så underbart. Åh oh, just. djupt jag känner mig. Ska vi köra? Jag har aldrig. Det? vi inte... ah, Ja ja ja. Ja tycker... fan varför Fast Vi behöver inte dricka vi kan ju bara svara om jag gjorde det. Ja, absolut. men vi räcker upp en hand. Ja, vi... Okej, vi räcker, vi räcker upp en hand nu när, du... när du har gjort det. Ja, asså. Alltså, och, och sen bara, räcker upp en hand nu? Ja. Det är du. Ja. <laughs> Okej. Okay. Okay. Jag har faktiskt en app här som jag kan... Tack. Jag har aldrig klätt mig i kläder som jag menade för det andra könet. Det har jag. Menar de då med att man går i killkläder eller att man klär sig i, i typ kläder som man vill att för, äh, ja, ja Nej men alltså som är menat just för Jaha, ha. ja, ja men det, det har jag gjort jag vet inte Vad inte du då menar? Jag vet inte, jag tänkte typ såhär om man klär sig för att man vill att den andra, ja äh, skitsamma Jaha, okej okay. Nej eller... jag, har aldrig, jag har aldrig plankat in på ett evenemang det har säkert gjort. Det låter som någonting en kunna göra. Jag här. måste få tänka här. Jag tror det. Jag tror också det. Jag vet inte. Samtidigt alltså, så är jag ju en jävligt bra människa så jag vill vara snäll. Men, men, ja men alltså, vad då? Jo, Pride 2014. Ah. Nej, vad fan säger jag? 2012, 11. Jag ska skala för din mamma? <här> <skratt> jag vågar alltså, Att alltså, prata med det <här> Vad är det här alltså eh, Jag har aldrig blivit magpumpad Nej Nej det är jag inte heller blivit Det är typ om man har duckit för mycket Ja uh -huh. Eller typ matviktad Ja uh jo -huh. <här> Jag har aldrig lekt pyroman <här> Jo det har. jag. du lekt? Det ska. Det har jag. jag typ en massa saker utan bakom Ica. tre år sedan med mina kompisar minns jag jag är ganska ganska dålig. Var det varför varför Jag trodde ju det. Och så brände jag så här gammsigt och typ gammalt plastglas och så här saker. Mm -hmm. Ja, Ja, faktiskt är det häftigt. Men nu måste vi, jag måste ju fråga den här då eftersom att du är så rebellisk av dig. Jag har aldrig smitit från polisen. Um, um, uh, jo. Det hände jag ju tror jag. Eller du du på? Jag typ bra flicka. Jag har typ smitit därifrån när de har tagit fast men när jag har varit full och mindreårig. Mm. Eh, och sen så typ när de har snackat med sin kollega och så har jag tagit mig iväg. Räknas det? Annars har jag inte klarat mig ifrån. Den här då. Jag har aldrig försökt smygfisa men misslyckats och det låter massor istället Gud. Betoning på massor. Åh, vad så fint. Det, det gjorde jag en gång i en kyrka. <laughs> oh my god, alltså. så felig. Det var så jättetyst. Jag, jag kommer ihåg att det, det var någon som pratade om en tavla. Du vet. Uh. Jag bara, shit vad jag är fysnärdig. Så bara, ska jag ska lätta på trycket lite. Och så bara... Pff. Nej fy fan. Jag bara, det han bredvid. Nej det var jätteprint. Jag kommer ihåg den idag. Det typ... Ja det är rätt svårt att glömma. Nej kan man säga. Kan tror mig. Man får uppmärkt på mig i alla fall. Oh, yeah. oh. Totally. Oh, oh, oh, den här tror jag att du... Jag har aldrig burit ett visst klädesflagg för att dölja sugmärken eller giligt. Oh. Typ en skarv. Ja, ah, vad det Nej, jag brukar inte göra det. Jag brukar visa upp mina faktiskt. men jag, jag är så fula. Nej, men jag brukar faktiskt inte vilja ha sugmärken. Nej, inte heller. Men ibland det går ful. det inte att liksom Ibland så gör det bara. <laughs> Utan de förvarna. Jag bara, nej titta, när var det? Jag kommer, min kompis många gånger, hon bara, Sandra, kan du göra ett sugemärke på mig? Du är så himla bra på det, jag måste visa att jag fick liggegård eller någonting. Oh, man, ja men kom igen. Ja. Fan fin. Jag bara, okej. Okay, ja. pojke. Det var en pojke, inte. Nej, det var en tjej. Var det? Ja. Mm. Oh, det här, det här. jag har aldrig druckit en hel flaska vodka på en kväll. Det, det har jag gjort, faktiskt. Mhm. Mm ja, okay. När man var ung och dum. När man var <laughs> Som jag. Faktiskt. Ja, nu när man var lite yngre. Mhm. Var man lite... Crazy, crazy. <laughs> alltså, jag hittar bara så här överdrivet. Snuskiga... Ja. Jag har aldrig tagit en springnota. Nej. Det har inte heller gjort. Som sagt, jag, jag, jag tycker de de att betala för mig. Jag betalar alltid för mig själv. Jag skulle aldrig kunna liksom springa iväg från någonting utan att betala. Det, känns det, det är liksom... lite bättre än så är jag faktiskt. Precis. Lite fina med varandra. Men jag kan tänka mig att det kan vara liksom en kul grej att göra. Men det, det, det, alltså, Jag skulle få ångest så gå tillbaka i smyg och du betala. Jag... Jag också. Jag har aldrig köpt ut sprit- slash cigaretter åt någon mindre mindreårig. Nej! Jag har nog faktiskt gjort det, tror jag. Jag, alltså jag. jag brukar inte göra det, men det har varit någon gång då man bara... Ja, ja. Typ kompisar och så. Du är faktiskt ganska strong med dig. Mm. Det är bra. Fortsätt. Fortsätt så. Fortsätt så. <laughs> Mm, mm, mm. Uh, uh, uh. Jag har Nej, kanske lite alltså, jag, jag hittar bara så. Här jävligt Men jag använder appen Ja, men då så Man <hör> jag, jag har aldrig <hör> Jag har aldrig struntat i att torka mig Efter ett tåbesök Därför att jag har varit slut på papper <hör> inte, Vad sa du? Jag har aldrig struntat i att torka mig efter ett tåbesök därför att jag varit stup på papper. Mm. Ja, men då, då gör, gör man, där. man ah, lite, ah, det, är, det, är liksom man det. där. Man skakar lite. Det är liksom som att kissa ut egentligen. Man skakar lite. Ja, men precis. Men så. det är typ jobbigt. Jag brukar alltid... Jag... Vad ska man göra, liksom? Man på mig eh, trosan igen. Och typ såhär, jag knyter knivit på ögonen för det. Det är typ såhär. äckligt. Nej, men det är därför man alltid har med sig extra på trosor i väskan. Det har jag alltid med mig. Aldrig män. Mänsmör i väskan. Skita på sig. <laughs> ja, men det är du. <laughs> det är jag. jag är Här är en ny fråga. Jag har aldrig tänkt på Nemo efter drama. Vad sa du? Ja, nej, jag vet inte. <laughs> Va? Jag fattar inte heller. Så det är så så kul. <laughs> Jag har aldrig avbrutit ett samlag för att svara i telefon. Jag har, jag har faktiskt gjort det en gång. Eller jag, jag brukar alltid göra det. <laughs> Nej, inte alltid. Men alltså, det är ju. Jag vet, alltså, jag vet alltid när en telefon ringer så är det typ tvångstankar att svara för mig. Mm. Men, jag vet inte varför. Ja, ja. Alltså, jag kan typ det, bara svara, bara svara för att svara, alltså, lägga på. Vilket är intressant. Mm. Varför inte? Mm. Jag har aldrig muspruttat. Oh. Ja. Det har jag faktiskt eh, gjort. Ja, jag har det också. <laughs> Och jag såg hon i Paradise Hotel som muspruttade hela tiden. Hon bara kunde göra det så där automatiskt. Vad bär Hon är långstånken. Vad fan heter hon? Emelie? Ja. Gör hon? Ja, hon låg och dig. Hon skulle lära andra de andra kiner hur man gjorde också. Vad Vad alltså, Varför vill man veta? Det var en pinsamt. Alltså, det beror på. I vilka sammanhang det är. Ja. Alltså då får på man liksom känner personen också. Om det är någon, någon krograg så är det kanske inte så jävla härligt. Okay. I Men shit happens. Part ja, jag har aldrig haft tvångstankar. För jag har tvångstankar hela tiden. Yes. Alltså, jag är för fan sjuk i jag, jag vågar inte berätta för folk skulle tycka att jag var knäpp. Ja jag, jag har aldrig bärt killparfym Jo det tror jag att jag har gjort mm. Någon gång säkert Jag tror faktiskt inte jag har gjort det Jag tror jag har gjort någon gång Det är typ den där När man typ har sovit över hos en kille Och så har man ingen parfym med sig Och man luktar skit och inte ingen duscha på man Och springer till bussen Man bara åh oh, parfym ja, Bättre luktar man än luktar skit Ja vad gör du? Jag kan ta bättre att lukta man än lukta skit. Fan vad var det där? Ja men kom igen. Min ska kommer in och kasta killperfin på mig. Nu. Alltså jag förstår så, Ja det. jag ämnar jag min svar. Jag har inte att komma in och störa bara podcast. Först min bror, sen min far, sen din bror. Ja men jag kommer östligt. hallå hörde du vad han gjorde eller? Nej vi gjorde han. Jag kommer in och kastar killperfin på mig så måste jag ändra mitt svar. Ja jag visste visst har killperfin på mig. Ja. Mm. Ja men nu, nu luktar jag Du. <skratt> Nej, nu orkar inte jag köra med frågor Nej, det börjar bli tjatigt Det börjar bli tjatigt, ja Alltså jag är så otroligt trött uh, Shit, alltså mm. Jag förstår inte, jag inte typ inte ätit något idag Jag är fan inte hungrig det Vilket inte är bra Ät någonting, grät Jag tror jag håller på att få feber Jag vet inte, jag mår skitkonstigt Nej, men jag är också konstigt. Jag tror att det är lågtryck. Lågtryck. Jag moku konstigt när det blir lågtryck. Ja, ah, jo, det har jag hört folk snacka om. Mm. Jag känner alltid om när lågtryck och jag får den här blir man deformerad då eller hur? Jag har haft huvudvärk i Jag vet inte om det är för att jag slutar dricka kaffe eller om det är för att det är... Har du slutat dricka kaffe? Ja, men alltså när jag slutar röka, då måste jag sluta dricka kaffe, eftersom det stärker mitt med och jävla hårt. Ah, jo, då måste du sluta dricka också. Nej. Jag klarar av det fredags. Ja, men du hade ju elsigen. Ja, men det är ju ingen nikotin. Den var jävligt ball. Mhm. Mm men det är ingen nikotin i den också. okej. Okay. Jag köpte en förut och det var, det var nikotin i den, tror jag. Vi har mm, den ganska gängigt. Mm. Jag visste inte ens att, vad det var för något jag bara köpte en. Jag tyckte det såg nice ut. Det Smakar gott också. Jag tycker det smaker. är olika smaker. Ja. Mm. Jag ska köpa en sån igen. Ska vi börja avrunda? Ja, men det är... Ja, det tycker jag. Jag måste typ lägga mig i sängen, kolla Netflix, och typ göra te och bara tycka synd om mig själv att ligga i fosterställning. Det är bra. <laughs> det får, får man göra ibland. Alltså idag har vi faktiskt inte haft några direkta ämnen att prata om. Jag tänkte vi bara kunde pladdra på lite. Mm. För omväxlighet skull. Det är så roligt att på oss. Uh, nej men alltså, om ni vill ha några speciella ämnen så får ni kommentera i bloggen eller skriva ja. till mig. Så kan vi prata om det, det nästa frågor. Jag vet, det att bloggen, jag vet att eh, podcasten vet att är lite försenad det blir, ursäkta um, ursäkt för. Ja. Vi hörs igen nästa vecka. Be, hej då. Pussi. Hejdå. hej då.